Biografii, memori Johann Peter Eckermann Convorbiri cu Goethe Scenariu de doi natură Din presa anului 1976, mai multe personalități britanice fiind solicitate să răspundă la întrebarea care este cartea dumneavoastră favorită, sculptorul Henry Moore a spus Convorbiri cu Goethe de Johann Peter Eckerman Am citit-o când eram tânăr, am citit-o din nou la vârsta mijlocie, o recitesc și acum Cartea e remarcabil de bogată în înțelepciune, experiență și sensibilitate din jurnalul lui Andrei Jid, 1940 De când sunt la avans, citesc în fiecare dimineață câteva pagini din Eckerman Nu întâlnești sășniri sublime, uluitoare, ci un soi de continuă aboreală de înțelepciune surâzătoare destul de asemănătoare la urma urmei cu aceea lui Montaigne și aproape totdeauna plină de învățăminte care temperează sufletul, fără a servi, însă din jurnalul fraților Goncourt, 1888. Dode, prins, absorbit, dominat cu totul de lectura convorbirilor cu Goethe, regretă că nu avem și noi, fiecare, un Eckermann, un ins fără nicio vanitate personală, căci oameni de valoare mor în întregime din lipsa unui Eckermann. Se pare că exercită și au exercitat o adevărată fascinație aceste celebre convorbiri, însemnările aproape zilnice ale unor discuții cu Goethe. Începute din vara anului 1823 la Weimar Și cuprinzând o perioadă de aproximativ 9 ani Cine nu le-a citit Își poate ușor închipui că polul lor de atracție Rămâne figura marelui poet Pe când Eckermann, însă fără nicio vanitate Se situează desigur pe locul mai modest Al celui ce slujește persoana și opera altuia De altfel spune el însuși într-o precuvântare Raporturile mele cu Goethe Raporturile mele cu Gheote aveau un caracter deosebit și foarte gingaș. Erau acele ale discipolului față de maestrul său, ale fiului față de părintele său, ale celui mai sărac în cunoștințe față de cel bogat în cunoștințe. Raporturi dintre tată și fiu, bine spus, amândoi alcătuiesc o unitate, dar într-o colaborare ce ne apare într-adevăr foarte gingașă și interesantă de analizat. Amândoi urmează, de fapt, linii divergente, mereu cu tendința de a se depărta una de alta. Starea de criză se manifestă de câteva ori, fără să covârșească, totuși, echilibrul relațiilor, deoarece Goethe se respecta prea mult pe sine, iar Eckermann îl respecta pe Goethe. E o înțelegere pe care o putem numi civilizată. Adică de un convenționalism mai profund decât cel care ar ține de o învoială momentană, Deși Eckerman a fost un mare neliniștit și Goethe un om disponibil pe atâtea planuri. În sensul acesta, de la bun început, poziția fiecăruia se fixează, raporturile lor vor rămâne la nivelul la care ni s-au impus inițial. Din prima zi a sosirii lui Eckerman la Goethe. Marți, 10 iunie 1823. Sunt aici la Weimar de câteva zile și pentru întâia oară am fost astăzi la Goethe. M-a primit cu deosebită căldură. Făcând o asemenea impresie încât să o cotez eu aceasta, ca una dintre cele mai fericite ale vieții mele. Ieri, când m-am anunțat, mi-a trimis vorbă că voi fi binevenit astăzi la amează. M-am dus așadar la ora stabilită și am găsit servitorul așteptându-mă pentru a mă însoți sus. Interiorul casei mi-a lăsat o impresie nespus de plăcută. Fără a căuta să strălucească, totul vădea multă noblețe și simplitate. Câteva reproduceri ale unor statui antice așezate lângă scară aminteau de predilecția ale pentru arta plastică și pentru antichitatea greacă. După ce am privit puțin în jurul meu, am urcat la catul de sus. Mi s-a deschis ușa alte odăi, mai spațioase, în care era răcoare și plăcut, iar mobila, o canapea roșie și câteva scaune de aceeași culoare, dădea camerei o înfățișare veselă și plină de prospețime. Într-o parte am văzut un pian cu coadă, iar de-a lungul pereților desene și picturi de toate mărimile. Nu trecu mult timp și Ghete intră, îmbrăcat într-o redingot albastră și purtând Ghete. Nobilă figură. Impresia a fost surprinzătoare, dar prin câteva cuvinte deosebit de prietenoase, știu să risipească din capul locului orice stinghereală. Am rămas multă vreme împreună într-o dispoziție liniștită și agreabilă. O legătură ca între tată și fiu. Să vedem însă ce aveau comun acești doi oameni. Unul băiat de mic negustor ambulant care păzise vacile în copilărie și studiase mai târziu la întâmplare, Celălalt, nepotul primarului din Frankfurt, doctor în drept, consilier în timp de și ministru al ducelui de Saxa Weimar. În primul rând le era comună atracția irezistibilă pentru scris. Goethe spunea... Sunt născut anume ca să fiu scriitor. Trăiesc una din cele mai curate bucurii când scriu ceva care să mă exprime. Iar Eckermann Când am hârtia înainte... Mă simt liber și stăpân pe gândurile mele. De aceea, dezvoltarea înscris a ideilor e propriu-zis fericirea și viața mea. Și socotesc pierdută orice zi în care s-a întâmplat să nu fi scris câteva pagini care să mă bucure. În afara unui eseu despre poezie și a unei culegeri de versuri originale apărute după moartea lui Goethe, Ekerman nu va publica totuși nimic important. Jurnalul Convorbirilor va constitui opera lui cu adevărat interesantă, Așa cum s-a mai întâmplat și cu alte jurnale, experiența de viață depășind o cu mult pe cea literară, deși în materie de artă, Eckerman și-a pus în joc toate posibilitățile de înțelegere. A fost un om căruia i-a plăcut să învețe. Între el și Goethe a existat tot timpul și o anumită solidaritate pedagogică. Tot ca între părinte și fiul lui, iar nu ca între dascăl și elev, căci elevul n-ajunge niciodată să-i dea lecții învățătorului, pe când fiul tatălui da ceea ce se va întâmpla în cazul celor doi. Vocația de educator al lui Goethe ne explica Thomas Mann într-un eseu ca o urmare a presiunii propriilor probleme, a unor dificultăți și disonanțe intime, a nesiguranței în construcția unei doctrine personale, nu însă manifestată cu aerul că proclamă adevăruri universale, ci ca și cum ar vorbi despre o experiență proprie care a căpătat o valoare neprevăzută. Scriitorul fiind și el educat pe căile cele mai ciudate pe când se luptă cu lumea și cu el însuși. Dar din moment ce avem la îndemână convorbirile cu Goethe traduse în românește, să aducem și argumente mai vii în privința asta, argumente pe care nu le alegem într-o ordine cronologică. Eckermann, da. așează-te aici lângă mine. Să ne uităm împreună la niște reproduceri. Claude Lorraine le-a făcut întuși după propriile tablouri și le-a intitulat Liber Veritatis, Cartea Adevărului. Dar, tot atât de nimerit ar fi fost și titlul Liber Nature et Artis, căci natura și arta. Apar aici în cea mai minunată înfrățire Și pe treapta cea mai înaltă a desăvârșirii La ce școală s-a format Claude Loren? Despre un asemenea talent care a trăit într-o epocă atât de însemnată E greu să spui de la cine și-a deprins arta N-are decât să privească în jurul lui Ca să-și însușească de oriunde hrana necesară intențiilor <gânt> Fără îndreaga însă că datorează școlii fraților caracii, Tot atât cât le e dator și celor mai apropiați maeștri de la care a învățat Frații caracii, parcă anume făcuți pentru meseria de dascări. Hai să deschidem lexiconul și să vedem ce scrie în el despre Claude Loren. Uh, citește dumneavoastră aia, Loren, Loren, Claude, da. Uh, cel mai mare merit al său a fost paleta. Mm. Mm. Și? Mai departe? Păi asta e. Cel mai mare merit al său a fost paleta. De aici, se vede, de aici se vede ce poți învăța din cărți când te mărginești la ele Și nu ți însușești decât ceea ce stă scris acolo Omul cu toate gândurile sale legate de lumea înconjurătoare Și datoria lui este să învețe să o cunoască Și să se slujească de ea în măsura în care urmărește niște scopuri În ce privește propriați persoană Deși s-a spus și s-a repetat în toate timpurile Că ești dator să te cunoști pe tine însuți nu te cunoști decât prin mijlocirea suferințelor și a bucuriilor. Încolo, în orice caz, fiind din Italia la vârsta de 40 de ani, am fost destul de deștept ca să-mi dau seama că n-aveam cu adevărat talent pentru artele plastice. Dar, dar ați făcut foarte multe desene. Ne, da, dar nu erau ceea ce trebuia să fie. Nu-ți dai seama de înclinările greșite decât după ce ai zbutit să scapi de ele. Dar cum poți să vezi și cum poți ști dacă o înclinare e sau nu e greșită? Înclinarea greșită e stearpă Și dacă se întâmplă totuși să nu fie Produsul e fără valoare Nu e greu să-ți dai seama de adevărul ăsta Mai ales atunci când e vorba de alții Când e vorba chiar de sine însuși Omul șovă e Stă la îndoială și nu se poate hotără Așa cum îți vine greu să te desprinzi De o fată pe care o iubești Deși îți este necredincioasă o, Câți ani mi-au trebuit ca să mă desprind de pictură Totuși, înclinarea aceasta v-a adus atâtea foloase încât cu greu am putea o numi falsă. Am câștigat mai multă pricepere, folosul pe care îl putem trage dintr-o înclinare greșită. Nu devii niciodată maestru, dar înveți să cunoști și să apreciezi ceea ce a făcut maestrul, iar marii maestrii n-au altă ocupație mai decât să-și formeze buni discipoli. Didactic, autoritar, protector, Goethe era de părere că totdeauna trebuie să încerci să influențezi prin personalitatea ta pe ceilalți. Nu numai că urmări, se spune el timp de 50 de ani pictura germană, dar și căutase pe cât îi fusese posibil să o influențeze. Teatrul, de asemenea, m-a interesat cu adevărat, îi mărturisește lui Eckermann, atâta timp cât am putut în mod practic să-l influențez. Pe drept cuvânt remarca Thomas Mann în eseul său despre Goethe că pentru scriitorul creator opera de educator echivalează cu o autoexprimare cât mai deplină. Și cu o dorință de a se impune nu totdeauna comodă pentru alții. Nostim în sensul cel mai amuzant al cuvântului că atunci când se referă la Schiller tot Goethe e cel care se plânge spunând că numai el știe câtă bătaie de cap a avut în legătură cu Tell. E vorba de drama a Wilhelm Tell a lui Friedrich Schiller. Zicea că tot ce e culoare locală elvețiană în Wilhelm Tell e de la el, povestit de el, căci lui Schiller îi lipsa talentul de a vedea natura și că îi mai datora și alte multe sugestii, dar acceptate după câtă ceartă și insistențe. Schiller, marele său prieten, dar cum stăteau lucrurile cu Eckerman, căruia îi se cerea totuși să accepte ca învăță cel docil convingerile? Dacă arătam cumva vreo înclinare pentru științele naturii, Goethe mă sfătuia mereu să nu mă apuc de ele și să mă ocup deocamdată de poezie. Are aerul că e capricios ca o femeie, Goethe. La un moment dat tot el îl îndeamnă pe Eckermann, fapt consemnat în însemnările acestuia, să studieze natura, pentru că e făcut pentru așa ceva. Dacă aveam poftă să citesc vreo carte despre care știa că nu mi-ar folosi pe calea pe care o apucasem, îmi cerea stăruitor să renunț, pe motiv că n-ar avea pentru mine nicio semnătate practică. Inestimabile sfaturile mare lui Goethe. Însă totuși nu înțeleg de ce tocmai el, care s-a manifestat în atâtea direcții, optează pentru unilateralitate. Poet, naturalist, regizor și într-o anumită epoca vieții, chiar și actor. Și Eckerman își pune aceeași întrebare astfel De ce atunci, Goethe, dacă e atât de convins că omul nu trebuie să se dedice decât unei singure îndeleniciri? De ce tocmai el a lucrat pe atât de felurite făgașe? Și ce s-ar putea răspunde la întrebarea asta, Eckerman? Eu la întrebarea asta răspund că dacă s-ar întâmpla ca Goethe se vine iar pe lume și-ar găsi strădaniile poetice și științifice ale națiunii sale ajuns la nivelul la care se află acum. Și asta, datorită lui, în cea mai mare măsură, cu siguranță că n-ar mai socoti necesar să se împrăștie în atâtea direcții și s-ar mărgini la o singură specialitate. Părerea noastră este că în orice condiții Goethe ar fi manifestat aceeași tendință de totală cuprindere Fiind un om universale În acceptia dată termenului de către renaștere Eckerman însă Eckerman însă, plin de tact Are totdeauna grija complice de a nu strica o anumită atmosferă goetheană Ca să-i spunem astfel Colaborarea deosebit de gingașă de care am mai amintit și atunci se grăbește, cu argumente într totul oneste, să facă față comentariilor posibile. De altfel, de obicei, el se declară recunoscător, încântat chiar și cu totul de acord cu părerile poetului. Atitudine diferită de aceea lui Riemer, alt colaborator al lui Goethe. Pe care îl întâlnește German în casa acestuia, Riemer fiind pe vremea aceea profesor de liceu la Weimar, după ce timp de nouă ani fusese perceptorul fiului lui Goethe. Da, și care este numit în zilele noastre detractor al lui Goethe, autor al unei lucrări documentare lipsite de obiectivitate, dar retipărită recent într-o nouă ediție la Berlin. În romanul Lotte la Weimar, Thomas Mann ne va face un foarte bun portret al acestui detractor, atent și la nodurile grosolane din spatele tapiseriei, cum scrie el. Măgulit de a-i fi fost necesar poetului și mai dornic însă de a sta într-un fel sau altul pe propriile picioare Dincolo de toate avantajele oferite de viața dusă numai în preajma marelui om Eckermann Ekerman n-a simțit și el nevoia să stea pe propriile picioare? Partea cea mai interesantă este că a stat în pofida tuturor aparențelor Există un Ekerman aproape monocord în docila sa condescendență, dar și altul care își vede cu egală încăpățânare de treburile lui. Un Eckerman care a fost cineva. Și nu putem spune că Goethen avea dreptate când susținea că trebuie să însemni tu însuți ceva ca să respecti și să recunoști o personalitate. Esențial mi se pare să atragem atenția asupra puternicii personalități a lui Ekerman, pe care să nu ne închipuim că Goethen o recunoștea. Doriți un exemplu? Îl așteptam chiar Ekerman avea pasiunea teatrului Era îndrăgostit de o actriță de la Weimar În afară de asta avea pasiunea teatrului Unde, spunea el, petrecuse cele mai plăcute ceasuri din viață Nu lipsea de la niciun spectacol Și nimic nu-l putea îndepărta de la îndărătnica lui pornire Cum o numea însuși Goethe Așa încât, într-o seară Ekerman. Azi e o seară deosebită. O să fim într-un cerc de oameni interesanți și doamna Maria Șimanovska o să ne cânte la pian. Nu e numai o mare interpretă, ci în același timp și o femeie frumoasă. Iată de ce o să li se totul și mai atrăgător. Și are o îndemânare într-adevăr, Magistrală, uimitoare Chiar și în ceea ce privește vigoare? Da, da, da, da, da, și tocmai amănântul acesta Merită să fie menționat pentru că De obicei femeilor Le lipsește această calitate <laughs> Orice s-ar spune Am ascultat ceva muzică în viața mea L-am văzut și pe Mozart, când era un băiețel de șapte ani. A atât de tânăr? Vrei mm, să zici că eu sunt atât de bătrân. <laughs> sunt la cei șaptezeci și ceva de ani mei. Pe vremea aceea, însă, n-aveam mai mult de 14 și mi-l amintesc foarte bine pe Mozart. Un omuleț cu frizură și spadă. Mm. Să mai stăm puțin de vorbă până când au să înceapă să-mi Da, sigur, cu mare plăcere, numai că eu. Ce? Știți cu câtă pati mai iubesc teatrul? Mm. Mai ales că atunci când am sosit aici la Weimar, afară de două, trei piese văzute la Hanovra, nu cunoșteam nimic. Și trebuie să vă mărturisesc sincer că am ajuns în asemenea hală încât, în ciuda faptului că mă așteaptă la dumneavoastră o seară atât de interesantă. Trebuie să te duci la teatru. Da, e o comedie după o novelă de Edgar Poe și nu cunosc piesa. Mm. Mmm, e cărman, e Nu Numai nora mea, otili mai atât de atât ca dumneata după teatru e? Dacă piesa veselă de astăzi se arăți se pare mai potrivită stării dumitare de spirit decât societatea noastră Dar poate că râsul îmi va face bine Da, la noi e doar muzică Așa ceva vei mai avea prilejul să auzi Du-te Du-te la teatru Nu pot să nu mă duc Sunt, pe cât mă știu, o ființă tare ciudată Țin cât mai strajnic și cât mai neclintit la unele lucruri Da, observ, observ Bine Bine, du-te Dar dacă mai rămâi câteva minute Să-ți dau să citești ceva frumos Stadelman aduse două lumânări de ceară Pe care le așeză pe masă de lucru și, Ghete, ce credeți că mi-a pus în față? Cea mai nouă și cea mai dragă poezie a sa, Elegia de la Marien Bat. Scrisese cu mâna lui versurile cu litere latine Pe o faie groasă, velină, Prinsă cu ajutorul unui șnur de mătase Între niște scoarțe roșii de marochin, Lăsând astfel să se vadă din însuși exteriorul lui Că prețuiește acest manuscris, mai mult decât pe toate celelalte. Mai târziu, scoarțele roșii au fost înlocuite cu o splendidă legătură albastră care poate fi văzută și azi în arhiva Goethe-Schiller. Elegia era, scria Ștefan Zweig considerând o expresia unui ceas numai puțin dramatic decât alte momente istorice hotărătoare, ceasul în care Goethe încerca să-și învingă dragostea pentru o fată de 19 ani, cunoscută în toamna lui 1823 la Marienbad, Elegia era cea mai semnificativă, cea mai personal, intimă și cea mai iubită poezie a bătrâneții lui Goethe. Nu o lăsa în mâinile nimănui și ținea la ea într-o măsură pe care aproape că nici nu îndrăznea să-și o mărturisească. Echerman o citește cu mare bucurie și... Și nu renunță să plece totuși la teatru. Lui Goethe nu mai rămâne, după ce nu reușise să-l rețină nici cu un asemenea argument suprem, nu mai rămâne decât să strângă mâna și să-l roage să-și spună părerea despre poezie peste câteva zile. Doar o singură dată în trei ani, Eckerman va lipsi de la un spectacol de dragul lui Goethe. Și atunci... Marele poet va declara imediat că îi apreciază mult gestul. Lăsați-l pe Eckerman să fie așa cum e, că tot nu o să-l schimbați. Liberul său arbitru, modul cum acționa după propria-i voință, în afara oricărei influențe, poate fi constatat și în multe alte împrejurări. Închipuiți-vă că nici măcar grațioasa doamnă von Goethe, tânăra nora poetului, nu reușea să facă din dorințele ei porunci la care Ekerman să se supună bucuros, deși însuși Goethe avea în privința asta slăbiciuni. Da, nici măcar grațioasa doamnă Goethe. Ce părere ai, tată, dragă? Dacă seriile vor rămâne tot atât de frumoase... Tare, aș vrea să pun la cale zilele astea în parcul nostru Un ceai cu cântec de privighetori e, Ce spui, ce spui? Cred că ar fi foarte plăcut Dar dumneata, ce părere ai, Eckerman? Putem să te invităm? Ca să fiu sincer, mărturisesc că prefer să mă plimb pe câmp cu Dolan Ceaiurile și discuțiile prilejuite de ceaiuri sunt împotriva firmei. mele Și mă sperii numai când mă gândesc la ei. <laughs> Trecărman, la un ceai în parc ești în mijlocul naturii, în elementul de tale chiar Din potrivă, când sunt atât de aproape de natură încât îi presimt toate miresmele Fără ca totul să le pătrund așa cum vreau Devin nerăbdător ca o rață pe care o pui lângă apă, dar o împiedii <laughs> să intre în lac. <laughs> Sau te simți ca un cal ce își întinde gâtul afară din grajd și vede înaintea ochilor o pășune întinsă Pe care zburdă liber o mulțime de alți cai Totuși, stimabile, ia spune-ne și noi Ce faceți dumneata și doar în al dumii pe câmp? Căutăm o văiugă mai singuratică Și ne luăm la întrecere cu arcul și săgețile mm, Trebuie să fie destul de plăcut E minunat, ne mai scuturăm de amorțea la iernii Dar bine, cum n-ai de -ai făcut rost aici la Weimar de arc și săgeți. Cât privește săgețile, îmi adusesem un model din Brabant Încă de pe timpul companiei din 1814 Acolo, tragerea cu arcul e ceva obișnuit Și nu e orășel, oricât de mic, care să n-aibă asociațiile lui de arcaș Își au sediul în câte o crâjmă Și se întrunez de obicei către sfârșitul după-amiezii, Când i-am urmărit și eu adesea cu mare plăcere M-am tocmit de multe ori căutând să cumpăr un arc dar sub 20 de franci nu era de găsit vreunul. Mm. Și de unde era să pot eu să adun atâția bani? M-am mărginit prin urmare la ceea ce socotisem o cotisem că e mai frumos și mai important. Adică la o săgeată, pe care am cumpărat-o într-un atelier din Bruxelles cu un franc. Și pe care împreună cu un desen am adus-o la mine acasă. Singurele mele trofee cucerite Fă să zic că ai adus și o săgeată din Brabant Aș vrea să-mi o arăți Nu, am pierdut-o de mult nu. Dar o aveam atât de bine întipărită în minte Încât am izbutit să fac alta la fel Și nu numai una, ci o duzină întreagă N-a fost așa de ușor pe cât credeam Am încercat cu lemnul de plop Apoi cu cel de molift și cu cel de mesteacă Toate aveau însă câte un cusur Și în cele din urmă cu lemn de tei dar partea cea mai grea și care cerea cea mai multă îndemânare A fost aplicarea penelor pe săgeată. Nici ele nu sunt toate la fel de bune Da, da, da, da, da, mă interesează, mă interesează ce-mi spui Cine nu te-ar cunoaște, n-ar putea crede că ai atâtea preocupări Și le avea fără știrea lui Goethe Acum fiind rândul lui să-i dea lecții și să-l învețe cum se face un arc Și ce deosebiri sunt între diversele soiuri de lemn Crezi că pe Goethe îi interesau sincer lucrurile astea? Da, presupun că da, pentru că jumătate de viață se ocupase cu problema creșterii plantelor. Și tot el spunea că dacă științele naturii nu l-ar fi interesat atât, n-ar fi ajuns niciodată să cunoască oamenii așa cum sunt ei cu adevărat. Natura e totdeauna adevărată, totdeauna serioasă și are totdeauna dreptate. că te să studiezi Natura. Îl îndemna pe Eckerman, pentru că este înzestrat pentru așa ceva. Dar până una alta îl punea să-i facă tot felul de compendii, în l la treburi care îl priveau exclusiv, deși nu era propriu-zis secretar. Eckerman se ocupa zile întregi cu trierea scrisorilor și cercetarea manuscriselor. Mă întreb cum se împăcau asemenea obligații cu felul lui de a fi. Să știi că, din unele puncte de vedere, se împăcau perfect, fiindcă, așa cum am mai spus, între ei doi a existat și o solidaritate pedagogică, lui Eckerman îi plăcea să învețe, iar lui Goethe îi făcea cu adevărat plăcere să-l inițieze, să-i formeze gustul și să-i arate ce avea mai bun, ori de câte ori venea la el în casă. Eckerman, am să-ți arăt tot ce-i mai bun din fiecare gen. În primul rând pentru că nu-ți poți forma gustul contemplând lucruri mediocre. Și când ai să ajungi să ai cunoștințe temeinice, atunci vei căpăta o unitate de măsură și pentru altele. În al doilea rând, pentru ca să te convingi că nu există gen care să merite să fie desconsiderat și că orice lucrare e îmbucurătoare, da, da, da, orice lucrare atunci când reprezintă culmea unui mare talent. Sau se întâmpla să-i așa cu un aer misterios. E cărman, multe taine mari zac în ascunse. Multe lucruri le știu, pe multe altele doar le bănuiesc. Să-ți și dumii ceva dintre ele. Uitam să-ți spun de pildă... Putem să ne închipuim cu ajutorul portretelor rămase și a lui Thomas Mann, felul cum se uita în clipa aceea găte cu privirea lui naiv, cuprinzătoare, accentuată de sprâncenele foarte fin arcuite. Și ce taină îi spunea lui Eckerman? <laughs> Întreb și educa un copil. O anumită incertitudine copilărească se pare că apărea uneori și pe chipul poetului. Nesiguranța în construcția unei doctrine personale, căria îi se datorează poate evocația de educator. Eckerman a auzit și a notat nenumărate taine și teorii despre epocile subiective și obiective, despre rațiune și sentiment, despre romantism și clasicism, despre elementul demonic, despre subiectele poetice și nepoetice, despre literatura universală. Goethe a fost cel din tâi care, așa cum s-a arătat, a folosit termenul acesta și despre, despre multe altele. Citiți convorbirile lui Eckerman și vă edificați. Nu sunt strict confidențiale, dacă vă interesează, firește. Mie, cu pofta mea nepotolită de a mă instrui, fiecare lucru mi s-a întipărit adânc în suflet. Și Ghete era de părere că principalul e să ai un suflet iubitor de adevăr și care să culeagă ceea ce îi trebuie de pretutind în unde îi se oferă. În afara serilor mele de teatru și a convorbirilor noastre, nu mai îmi trebuia nimic altceva. De altfel, i-am spus și lui Ghete că prețuiesc din ce în ce mai mult folosul stării mele prezente și îmi las cu plăcere pe planul al doilea intențiile mele literare, în speranța de a fi util. Util? Util în ce fel? Cu serviciile dumitale banale de subaltern, de fapt aceleași care au făcut și din profesorul de greacă, Rimmer, un copist? Nu știu dacă, într-adevăr, mi-ar fi displăcut să redactez, ca Rimer, corespondența excelenței sale. Dar sunt convins că el nu i-a dat prilejul lui Goethe să recunoască lucruri pe care l-a recunoscut față de mine. Ascultă, vă rog. Să știi, Eckerman, că nu e bine ca omul să fie singur și mai cu seamă nu e bine să lucreze de unul singur. Ai nevoie de înțelegere și de involt dacă vrei ca munca să-ți reușească. Eu am scris multe din baladele mele numai la Denrul Schiller. După cum numai datorită dumitale termin partea a doua din Faust s am spus adesea lucrul ăsta și ți-l repet, da, numai datorită dumii tale. O, tocmai Faust. Dintre toate operele lui Gheote, scria Tudor Vianu, Faust este aceea cărea autorul ei i-a consacrat strădaniile cele mai îndelungi și mai deseori reluate. În cei peste 60 de ani cât a durat compunerea lui, dacă ne gândim că primul moment coboară până în anii pe care îi petrecea ca student la Leipzig, Poetul și-a părăsit de mai multe ori lucrul, reluându-l în patru perioade de activitate mai intensă, ultima cuprinsă între 1825-1831. Faust a fost conceput împreună cu Werther. L-am adus cu mine în 1775 la Weimar, scris pe hârtie de scrisori. Dacă cum întreaga concepție atât de vechi și cum de 50 de ani tot chipzuiesc la ea, S-a adunat atâta material înăuntrul meu, încât partea cea mai grea acum trierea și eliminarea. Deși acum am căpătat o viziune mult mai clară. Vezi, dumneata Ekerman, când îmbătrânește, omul vede cu totul altfel lucrurile decât atunci când e tânăr și își închipui că lumea începe abia cu el și că tot ce există a fost creat de fapt doar pentru el. Dacă îmi dai voie să te întrebă, câți ani ai? Eu? Uh, 30 mm -hmm. Ai trecut de vârsta prezumțiozității. Prezumțiozitatea specifică în deoseb tineretului. Ia un scaun și așează-te aici lângă mine uh -huh. să-ți arăt. Nu cred că ți-am mai arătat odată ce scrisoare am primit. De la un tânăr student care închipuieți. Mă roagă să-i comunic planul părții a doua din Faust, deoarece ar avea și el de gând să-mi termine opera. Ce zici de asta? Ce să zic? Dacă s-ar pregăti să continue cu ceririle lui Napoleon sau să termine domnul din Köln, nu l-aș socotii mai caraghios. Ba, ca să fiu drept, cred că e mai ușor să termin construcția domnului din Köln decât să-l continui pe Faust. În sensul gândirii lui Götet. Totul depinzând de o concepție, de o, de, o, de o trăire proprie, de o tehnică însușită ani îndelungați. Da, da, dar nenorocirea e că pretutindeni, întâlnim în primul rând individul care vrea să arate cât e el de grozav și se ne pustește cu orice preț în față. Și la asta se mai adaugă și amănuntul că oamenii s-au obișnuit cu lucru de crăpăceală. Dacă fiecare ar putea să-i se deschide din timp capul ca să vadă ce mult îți trebuie ca să poți crea cu adevărat ceva, Dintr-o sute de tineri care scriu poezii, nu știu dacă ar mai rămâne unul să simtă în el Destulă stăruință, talent și curaj pentru a-și continua strădaniile Mi-am pus în gând ca să pot scrie liniștit la Faust Ca a vreme de patru săptămâni să nu mai citesc ziarele Nici lui Globe, nici Le Temps. Încă de-acum un secol Goethe simțea deja că evaluările de bun simț nu se pot face în condiții de supra-solicitare informațională și dădea de jurnalele departe. Nu-și închipuia totuși că interesul pentru scris și lectură se va reduce din ce în ce, că viitorul artei nu va mai fi legat de crearea capodoperilor durabile la care pot să meditez câte o jumătate de veac și că imaginea, chiar și epuizată în ritm rapid, avea să ajungă o formă superioară de informație. Sigur că nu și închipuia, dar când a primit de la Paris ilustrațiile făcute de Delacroix pentru traducerea franceză a lui Faust, a căzut de acord împreună cu Eckermann, că asemenea tablouri vor place mult cititorilor și vor contribui la o mai bună înțelegere a poemului. Deși, pe de altă parte, nu dorea ca Faust să fie prea ușor înțeles, pentru că tocmai obscuritatea, zicea el îl pe om, îl face să se străduiască mai mult La dezlegarea problemelor indisolubile Și când se discută la o masă Despre ideea din Faust Protestează violent Idee? Vi să mă întreb ce idee Ca și cum aș ști lucrul ăsta Și aș fi în stare să l exprim Din cer Prin lume Spre infern Asta ar fi ceva în cel mai rău caz Numai că asta nu-i o idee și desfășurarea unei acțiuni. Apoi, mai departe, faptul că diavolul pierde rămășagul și că un om care tinde necontenit cu toate rătăcirile sale spre mai bine poate fi mântuit, e desigur un gând bun care explică multe, dar nu e o idee. Frumos lucru ar mai fi ieșit dacă aș fi vrut să însăilez pe firul nevonic al unei singure idei, o viață atât de bogată, diversă și variată cum am reprezentat-o eu în Faust. În perioada aceea, către sfârșitul anului 1830, când Goethe începea să se ocupe de actul al patrulea din Faust, discută cu Eckermann și despre convorbirile. Despre care acesta ai vorbise V-am scris din timpul călătoriei mele în Italia Că de multă vreme mă gândesc la o lucrare Ce m-a preocupat mereu În ceasurile mele libere în anii din urmă Și care e oarecum gata S-a adunat, cred, material suficient Pentru vreo două volume Excelența voastră a citit unele dintre convorbiri a fost de acord cu ele Și m-ați încurajat să continui în direcția asta Fapt pe care l-am amintit și în scrisoarea Da, sigur, sigur Va fi cea din o lucrare importantă, dumitare, Și vom stărui până ce totul va fi perfect și pus pe Dar aș vrea, cred că e timpul să încep și eu cu succes o carieră literară Dragul meu, și eu ți-am scris de la Weimar Că nu doresc să publici convorbirile deocamdată Să le revedem, să le punem întâi la punct, împreună nu crezi că vor prețui mult mai mult Dacă voi putea să afirm că ele corespund pentru totul și ideilor mele? Fără îndoială dar... Dacă, dacă, demonul dumitare te-a adus la Weimar O să găsim vreme să le facem pe toate În vara care vine o să ajung și eu Departe cu Faust Adaug zilnic câte ceva nou Așadar, văd că iar ne-am întors la Faust, iar bietul Ekerman... De ce bietul Ekerman? Nu se poate mândri cu faptul că numai datorită lui Goethe termină celebrul poem apărut în 1832? Că l-a discutat scenă cu scenă și a dat și unele sugestii care n-au fost respinse. Îndelunga lui familiaritate cu eroii lui Goethe, l-a făcut să aibă și un vis considerat foarte nostim de către poet. Un vis? Da, îl povestește în convorbiri, Se făcea că era într-un oraș străin, pe o șosea largă ducând spre sud-est, unde se afla împreună cu o mulțime de oameni contemplând cerul care părea acoperit cu niște fâșii subțiri de abur cu reflexe de un galben intens. Toți erau curioși să vadă ce are să se întâmple. Când odată s-au desprins două puncte de foc, ca niște meteori, și-au căzut nu departe de locul unde se adunase lumea. Au alergat toți să vadă ce căzuse acolo și... Cine l a ieșit înainte? Faust și Mefistofel. Am fost și uimit și bucuros și m am alăturat lor ca unor buni cunoscuți, discutând plin de voioșie împreună. Nu mai țin minte ce am vorbit, dar mai văd și acum limpede înaintea ochilor înfățișarea ciudată pe care o aveau. Erau amândoi mai tineri decât mi-i închipuiam Mefistofel să tot fi avut 21 de ani și nimeni n-ar fi zis că e diavolul dacă nu i-ar fi răsărit două cornițe grațioase pe frunte îndoite în lături, asemeni unor cârlionți frumoși și se ridică puțin pe cap ca să cadă apoi încrețindu-se de o parte și de alta a unei frunți tinerești. Mergea între mine și Faust, pe care parcă îl văd întorcându-și chipul frumos și bizar ca să se adreseze lui sau mie. Continuam să străbatem toți trei ulițele, pe când ceilalți se risipiseră, fără să le pese de noi Da, e un vis de care nu beneficiază oricine Dar ce făcea Eckerman cu convorbirile pe care dorea atât de mult să le vadă tipărite? Se resemnase să nu le mai publice? Nu se resemnase Eckerman n-a fost niciodată un resemnat Un înțelept însă, da, într-o anume accepție a termenului Considera că până una alta era mai cu minte, cum scria el să sporească materialul convorbirilor, adunând lucruri noi, cât timp soarta binevoitoare avea să-i permită asta. Nu prea mult, nici doi ani de zile, căci Goethe, cu toată splendida lui vitalitate, moare în primăvara lui 1832. Deci, raporturile dintre el și Eckerman au rămas până la capăt, așa cum am mai remarcat, la nivelul impus de la bun început, cu toate crizele de pe parcurs. Analiza odată un scriitor englez formele egotismului, depășind egoismul și era de părere că unii oameni se resemnează din egotism cu satisfacția de a face caz de înțelepciunea lor și de capacitatea lor de suferință. Nu cumva intră și Eckerman în categoria asta? Formele egotismului sunt infinite, în orice caz însă... Ekerman nu ne-a lăsat cu tot din adinsul impresia că se e jertfea pentru Goethe, ci mai ales aceea că tot mai bine se simțea în ultima instanță în preajma lui. Cu felul lui da-fi, regăsea cam aceeași atmosferă și lângă profesorul Mayer, unul din obișnuiții casei lui Goethe. Și interesant este că portretul pe care îl face ar putea coincide până la un punct cu acela a lui Goethe însuși. Mă simt totdeauna bine lângă Mayer. Probabil, fiindcă e un om întreg și mulțumit. Căruia nu-i prea pasă de lumea înconjurătoare Dându-și în schimb în vilag așa cum se cuvine Și nu prea ostentativ temperamentul său tehnit. Pe lângă asta e un om temeinic Cu un adevărat tezaur de cunoștințe Maier era profesor la Academia de Arte Frumoase din Weimar Pictor și istoric de artă Un adevărat tezaur de cunoștințe și o memorie care cele mai depărtate evenimente îi apar vii, ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Și are atât aminte încât ar trebui să te temi de ea, dacă la temelia ei n-ar sta o cultură atât de aleasă. Parcă îl auzi pe Emerson, extazindu-se în fața imensei inteligențe ghetene. Vezi așadar că Eckerman devine docil și adaptabil doar în funcție de anumiți oameni, de un anumit mediu, iar când simte că viața îi s-a împotmolit, după expresia lui, evadează, cum s-a întâmplat în timpul călătoriei în Italia. A fost doar o încercare de evadare, după care demonul, vorba lui Goethe, l-a readus la Weimar. Scribul sclav s-a reîntors la uneltele sale. Îmi e să observ că dinamica momentului e pasionantă și că stăpânul n-a dat dovadă de mai puțină energie decât sclavul, cum îl numești dumneata rebel. Și că n-a participat deloc pasiv la încercarea asta de evadare Cu toate că scrisoarea pe care i-o trimite din Weimar Îi spune în concluzie că îl lasă pe el să hotărască și așteaptă cele ce vor urma Și ce a urmat? A urmat în primul rând faptul că Marea Ducesă i-a oferit lui Eckerman o remunerație fixă În cazul în care avea să se întoarcă la Weimar Aici intervenția lui Goethe cred că nu se cere să mai fie neapărat dovedită în al doilea rând, și aici, demonul poetului intervine, fiul lui Goethe, August, în compania căruia Eckermann plecase să vadă Italia și de care se despărțise din motive de sănătate la Genova, fiul lui Goethe moare de o congestie la Roma. Nenorocirea asta, care mă privea atât de aproape, m-a tulburat profund. N-am putut să dorm toată noaptea nici zilele și nopțile următoare cât am fost pe drum, nici la Mühlhausen și nici la Gotha nu m-am simțit mai bine. Singur într-o sură în aceste zile posomorute de noiembrie și de-a lungul câmpiilor acestora pustii, unde nu era nimic care să mă fi putut înviora puțin, mă străduiam zadarnic să mă gândesc la altceva. În toate hanurile unde opream, oamenii nu aminteau ca o noutate a zilei decât de întâmplarea aceasta dureroasă. Ce impresie ai să-i faci, îmi spuneau, lui Goethe, tu, care ai plecat cu fiul lui și acum te întorci singur. Abia văzându-te pe tine, își va da seama că l-a pierdut cu adevărat. Ce impresie ai să-i faci? Și care a fost impresia? Cum a decurs întâlnirea dintre Goethe și Eckermann? În cele mai bune condiții. Goethe perfect liniștit și senin, l-a strâns în brațe ca pe propriul său fiu, iar Eckerman s-a simțit nespus de fericit că se află din nou alături de dânsul. S-au așezat unul lângă altul și au început să discute imediat despre tot felul de lucruri interesante. Întoarcerea fiului risipitor Eckerman nu făcuse decât risipă de iluzii. Să nu se mai reîntoarcă la Weimar Să se retragă undeva în alt orășel din Germania Să-și pună la punct manuscrisul Și să-l publice fără întârziere Scrisoarea adresată lui Goethe din Genova La data de 12 septembrie 1830 Spune tot ce-i de spus în privința asta Șederea mea în Italia, oricât de scurt ar fi fost ea A lăsat urme adânci în mine O natură bogată, plină de minunății, în vorbea Întrebându-mă din ce depărtări am venit ca să o aud cuvântându-mi. Opere mari făptuite de oameni m-au îmboldit, îndemnându-mă să-mi dau seama de ce sunt în stare propriile mele mâini. Mii de existențe felurite mi-au venit în preajmă ca să mă întrebe de rostul existenței mele. Frumos! Frumos! Simt cum toată firea mea mă împinge acum să caut un orizont mai larg de acțiune, încercând să mă impun pe teren literar, și să-mi găsesc norocul, izbutind astfel să-mi fac și eu, în sfârșit, un nume. Dacă oamenii de valoare supraviețuiesc și datorită unor martori ca Eckermann, Numai puțin își pot face aceștia un nume datorită oamenilor de valoare. Observ însă că și la un ins, fără vanități apare setea de glorie. E cărmană motivează ca pe o virtute. De fapt, considerată în sine, gloria literară nu merită o steneală. Ba m-am convins că uneori poate fi o povară supărătoare. Totuși, are și ceva bun în ea. Dând celui ce se străduiește, posibilitatea de a se convinge că gândurile sale au găsit un teren rotnic. E un simțământ divin care îl înalță pe om și care îi dăruiește idei și puteri noi... Din care altfel nu s-ar fi împărtășit În orice caz o ambiție frumos împodobită de un spirit Luminat de flacăra spiritului lui Goethe Ce spune mai departe? Dacă stărui să rămâi prea multă vreme în condiții înguste, meschine Te resimți, devii incapabil de lucruri mari Și trebuie să-ți dai multă osteneală ca să te poți ridica Dacă m-aș întoarce acum la Weimar m trezi având aceleași vechi preocupări. Aș fi săcăit de nenumărate lucruri mărunte care mă ucit. Bine, dar asta e curată impietate, Condiții meschine în casa unui om frecventat zilnic, de atâtea figuri proeminente ale epocii, în preajma unui geniu. Ne-am obișnuit să credem, ca și contemporanii lui Goethe, că geniul echivalează cu ceva care neagă toate limitele și toate legile existente. Spun ca și contemporanii lui Goethe fiindcă discută chiar el termenul de geniu în poezie și adevăr. Îl discută cu umor, un umor absolut dezarmant din partea unui geniu și aflăm astfel că pe vremea lui devenise ușor să fi genial. Când cineva făcea o nebunie, Asta însemna o trăsătură de geniu Iar cuvântul geniu era așa de răstălmăcit Încât mulți credeau că ar fi mai bine să fie cu totul izgonit din limba germană Bun, mi-am însușit lecția și nu răstălmăcesc cuvântul geniu Dar luat ca acțiune pe plan superior al unei personalități Nu ar fi trebuit să fie cu atât mai stimulant pentru Eckermann. Și a fost stimulant Dar să nu uităm ordinea normală a lucrurilor Goethe era un om un burghez și un scriitor, trăind o viață pe care nu numai că a iubit-o, cum remarca Thomas Mann, dar căria i-a acordat și întreaga lui adeziune, fie că era bună sau rea după împrejurări. O existență nu are numai puncte maxime, imoabile și nu era totdeauna o plăcere să s-ai în lui genialului Goethe. În sensul ăsta, nu-i putem imputa nimic lui Eckermann atunci când ne mărturisește în precuvântarea convorbirilor sale. Se scurgeau Luni întreci, când din pricina cerințelor vieții de toate zilele, sufletul mi era parcă mort pentru ghete și spiritul meu nu recepționa niciun cuvânt de-a lui. Și iarăși treceau alte săptămâni și luni nevolnice, în timpul cărora sufletul meu părea sterp, ne lăsând nimic să încolțească și să dea roade. Și nu numai sufletul lui. Goethe însuși Goethe însuși era uneori mut și monosilabic De parcă i s-ar fi așternut un vâl de ceață peste suflet Ba chiar era o zile când avea în el o răceală de gheață Goethe cu plăcerea lui de a trăi și răceala de gheață Avea ceva și din taciturnul lui tată Dar și Eckerman era un contemplativ ciudat Ceea ce putea crea o intimitate sau putea duce la plictiseală Depinde l a reținut, literar vorbind, în imagini de o perfectă simplitate, câteva momente pline de sens, marcând și caracterul gingaș al relațiilor dintre el și Goethe, atunci când... Domnea, între noi, cea mai sinceră armonie. El mă întindea peste masă mâna și eu, eu strângeam. Apoi luam un pahar cu vin ce se afla lângă mine și, fără să rostesc un cuvânt, îl ridicam în sănătatea lui, în timp ce înălțam privirile pe deasupra paharului spre dânsul, odihnindu-mi-le în ochii lui. Adevărul e că nici Goethe, nici Eckerman nu au fost vreodată pe deplin decepționați unul de altul. Eckerman s-a ținut de Goethe și Goethe de Eckerman, ceea ce l a folosit la amândoi nevoia de reechilibrare a relațiilor venind din ambele părți. Da, însă dintre ei doi... Dintre ei doi, Goethe era mai slab ca om, deși mai puternic prin poziție socială. Și dacă ar fi fost altfel, nici nu s-ar fi ajuns probabil la simetrie. Goethe simțea mult mai mult decât Eckerman izolarea și mărginirea mediului în care trăia, chiar dacă era vorba de un mediu de elită, în numele unei vederi de ansamblu pe care o putem argumenta printre altele și cu un citat din convorbiri Noi cei din Germania centrală a trebuit să cumpărăm cu bani grei puțina noastră deșteptăciune căci de fapt ducem cu toții doar o biată viață sărăcăcioasă fiecare la o depărtare de câte 50 până la 100 de legi unul de celălalt astfel că un contact personal și un schimb direct de idei nu e cu putință decât foarte rar ce-ar însă, o asemenea legătură, îmi dau seama atunci când oameni ca Alexander von Humboldt... Alexander von Humboldt, savant și geograf german. Oameni ca Alexander von Humboldt, în trecere pe aici, mă informează și mă rămuresc că într-o singură zi, mai mult decât aș fi sputit eu, să obțin în ani întregi dibuind de unul singur pe drumul meu. Problema a sincronizării, a integrării în universalitate... N-a încetat să fie la ordinea zilei și interesant este că Goethe are nostalgia Parisului. Închipuiește-ți un oraș cum e Parisul, unde pe un singur petic de pământ se adună capetele cele mai luminate ale unui imperiu, lămurindu-se și îndemnându-se reciproc, zi de zi, unde poți vedea cu proprii tăi ochi tot ce e mai bun din toate ramurile naturii și artei globului. Închipăiește-ți metropola aceasta unde fiecare pot și fiecare piață amintește un mare trecut și unde în fiecare colț de stradă s-a desfășurat o pagină de istorie. Și pe lângă toate astea, gândește-te la Parisul în care de trei generații, oameni ca Molière, Voltaire, Didro și alții asemenea, au risipit atâta spirit ca nicăieri altundeva. Și ai să înțelegi ce înseamnă a fi crescut într-un asemenea mediu prietenic. Nostalgiile lui Goethe se plasau firește pe altă scară decât cele ale lui Eckermann și li se oferau uneori paliative de genul acesta. Eckermann, Eckermann, hai să-ți arăt ce mi-a trimis sculptorul David de la Paris. Așa. Fredericia, deschide deschidetul o la stai, stai, stai, stai, nu te grăbi. Se le pe urmă și se le așeză în sertar. E? Ce zici? Știi câte sunt? 57 de bazoareliefuri, personalitățile ilustre ale Franței. E și asta o colecție pe lângă cele pe care le mai am. Uită-l pe Merime, un cap viguros și îndrăzneț, pe măsura talentului lui, dar mie mi se pare că are și ceva humoristic în înfățișare. Nu găsești? În Germania, un tânăr de vârsta lui Merime, mai bine să se lase pe gubaș decât să încerce să publice o piesă atât de matru cum e Clara Gazul. Din cauza greutăților pe care le întâmpinăm noi toți în căutările noastre izolate. Aici cine este? Victor Hugo, un talent remarcabil, păcat însă că a început să scrie prea mult. Două tragedii și un roman într-un singur an. O să mai vorbim noi despre asta. Uită-l pe poetul Alfred Vigny, face parte dintre romantici, și pe Emil de Jean, care mi-a trimis și o scrisoare. Știi că poeții francezi mă iubesc? Doamna ta, tu, ce impresie îți face! Și ea e poetă. Friedrich, poți să le așezi și aici pe masă. Da, și sculpturul David, mh? ce talent extraordinar! La fel de mare în ceea ce privește concepția, cât și execuția. A -a -a francezii ăștia, a? ea privește aici câtă vigoare în trăsături. Ceea ce pentru Götte nu însemna decât un fragment mărunt dintr-un univers ce nu poate fi refăcut în întregime, echivala pentru Eckerman cu pietrele de temelie cu o poziție câștigată, adică fapt care se putea repeta și în alte împrejurări. Dar n-are rost să insistăm acum asupra avantajelor pe care le avea Eckerman în relațiile cu ilustrul său prieten, în afara celor pur materiale. După moartea lui Goethe, conform dispozițiilor testamentare, el a devenit și editorul ultimelor sale opere. Convorbirile au fost tipărite, reeditate, îmbogățite, considerate ca unul din documentele cele mai edificatoare privind bătrânețea poetului. Eckermann și-a făcut un nume și. Și această elegantă istorie a unei colaborări armonioase se încheie aici. Ea pare sortită să înfrângă timpul, mai ales ținând cont de o frază din precuvântarea lui Eckermann, care ar putea să-i fie și epigraf. Am încredere în priceperea și în judecata cititorului luminat, ce nu se va lăsa indus în eroare de amănunt, ci va continua să aibă în vedere întregul. Hai să încercăm cu toții Să-i fim niște cititori luminați Ați ascultat Johan Peter Eckerman Convorbiri cu Goethe Scenariu de Doi ciurea. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Lucia Mureșan, Silviu Stanculescu, Emil Josu, Janin Stavaracă.